Faksa, do faksa. Na Osječkom Građevinskom fakultetu razgovarala sam sa prodekanicom gospođom doktoricom Mirenom Bošnjak Klešina i sa predsjednicom udruge studenata Građevinskog fakulteta gospođicom Kristinom Struka. Pozdrav dragim slušateljima iz Osijeka, javljam se iz Građevinskog fakulteta u Osijeku i razgovaram sa prodekanicom Mirenom Bošnjak Klešina. Pa dobro dan gospođom Mirena. Dobar dan. E, ja sam prodekarnica za nastavu i studente na Građevinskom fakultetu Osijek, pa evo da se ukratko predstavim. Diplomirala sam 1985. godine na Zagrebačkom fakultetu, građevinskom u Zagrebu. E, magistrirala sam 1997. također na istom fakultetu, a 2004. godine sam doktorirala Područje mog rada su zidane monumentalne građevine, njihova stabilnost i nerazorne isp metode ispitivanja materijala. Uh, hvala. Znači, o, obrazovni sustav u Hrvatskoj u sve većem je previranju. Pa što se u vezi s tim događa evo, na vašem fakultetu koji su planovi? Pa, ja bi prije svega ukratko predstavila naš fakultet, pa onda u sklopu tog predstavljanja mislim da ću ugovoriti na vaše pitanje. Dakle, građevinski fakultet je jedna od sastavnica sveučilišta Josipa Jurija Štrosmajera u Osijeku. Prošle godine smo slavili 40. obljetnicu i upravo te 2016. godine smo uselili u našu novu zgradu. 1976. godinu smatramo godinom kada je započelo obrazovanje građevinskih inženjera u visokoj tehničkoj školi. Od 1986. godine samostalno izvodimo sveučilišni dodiplomski studij. Od 2005. šeste akademske godine počinje provedba suvremenih studija građevinarstva uslađenih sa bolenskom deklaracijom, dakle takozvani bolenski proces. Na našem fakultetu studira oko 1000 studenata na različitim studijskim programima koji su organizirani kao prediplomski studiji, diplomski studiji i diplomski studiji. Od prediplomskih studija e, imamo preddiplomski sveučilišni studij građevinarstvo, prediplomski sveučilišni studij arhitektura i urbanizam. E, ove godine upisujemo drugu generaciju studenata na tom studiju i prediplomski stručni studij građevinarstvo koji je organiziran kao redoviti i izvanredni studij. Zatim e, diplomski sveučilišni studij e, na kojem imamo smjerove nosive konstrukcije, organizacija, tehnologija, menadžment građanja, hidrotehnika i naš najmlađi smjer, smjer prometnice kojeg izvodimo od 2013. godine. Zatim tu je još i specijalistički diplomski stručni studij. E, poslje diplomski studiji su poslje diplomski sveučilišni studij, i posljediplomski specijalistički studij. Diplomski sveučilišni studij mogu upisati studenti koji su završili prediplomski sveučilišni studij građevinarstvo, odnosno prediplomski stručni studij ukoliko polože ispite razlikovne godine kod nas na građevinskom fakultetu. Poslje diplomski specijalistički studij, o oh, pardon, specijalistički diplomski stručni studij je namjenjen studentima koji su završili preddiplomski stručni studij građevinarstvo ili preddiplomski sveučilišni studij građevinarstvo. Nastava na našim studijima je organizirana kroz obavezne predmete, izborne predmete i terensku nastavu. Mi pripremamo studente za rad u projektiranju, građenju, radu u državnoj upravi, znanstvenim institucijama. Dakle, osposobljavamo naše studente za samostalan rad, za timski rad i imamo dobre povratne informacije iz privrede sa kojom smo dosta povezani. Također stalno radimo na našoj ponudi studijskih programa Dopunjavamo studijske programe. Prošle godine smo proveli rekonstrukciju poslije diplomskog studija kojeg smo sad prilagodili studentima iz gospodarstva. Uveli smo novi studijski program pred diplomski sveučilišni studij, arhitektura i urbanizam i također planiramo provesti i rekonstrukciju ostalih studijskih programa u narednih par godina. Znači, sve to e, radimo osluškujući potrebe gospodarstva i lokalne zajednice. E, također, e, radimo na programima cjeloživotnog obrazovanja. E, da, to sam vas tači cijela pitati, ovaj, vaš stav o cjeloživotnom e, obrazovanju, e, kako se vidiš, koje je vaše mišljenje, ovo što fakultet razi vezano za to? E, smatram da je cjeloživotno obrazovanje veoma važno. I baš zbog toga u kontaktu sa zajednicom, privredom mi organiziramo program za upotpunjavanje i usavršavanje znanja obveznika stručnog usavršavanja. Zatim obrazujemo osobe koje vrše energetsko certificiranje zgrada. E, također, organiziramo stručna predavanja o kojima obavještavamo inženjersku zajednicu. E, ta predavanja organiziramo i na zahtjev inženjerske zajednice ukoliko postoje nekakvi e, problemi ili nekakvi novi propisi ako su uvedeni pa da im protumačimo dodatno o čemu se to radi. Znači izbora ima i za studente i za osobe koje žele nastaviti svoje obrazovanje. Tako je, trudimo se. I smatrate, znači, fakultet se trudi držati korak sa tržištem rada zapravo? Da, mi smo uvijek u kontaktu sa privredom, jer naši studenti se zapošljavaju u privredi i moraju biti obrazovani i spremni za rad u privredi. Pa rećete imali mjesto za neke promjene, biste voljeli neke možda promjene da se naprave? Pa evo, mi, mi stalo radimo, na, evo, rekla sam na njegovanju studijskih programa, ali ono što bismo e, voljeli e, napraviti je e, uvesti stručnu praksu e, u, na diplomski sveučilišni studij, obzirom da u razgovoru sa studentima smo shvatili da je to ona karika koja nedostaje. Tako da radimo na tome, to je dosta složen proces, n, nije Jednostavno to napraviti, ali evo, nadamo se da ćemo to uspjeti riješiti. Prije dvije godine u sklopu projekta Hrvatski kvalifikacijski okvir, kojeg je bio nositelj naš fakultet, je 30 studenata išla na studentsku praksu u sklopu tog projekta. I povratne informacije su bile odlične. Znači po završetku te prakse anketirani su i poslodavci i studenti i u biti vidjeli smo da kroz tu anketu da smo na dobrom putu, da dobro obrazujemo studente i poslodavci su nam još ukazali na neke segmente gdje bi trebali malo više raditi. Znači, trudite se da se malo promijeni, naravno, ta napokon situacije neustlađenosti obrazovnog sustava, je tako i je tržišta rada. A recete mi ovako, još, s kojim još vi institucijama i udrugama evo, surađujete kao fakultet i kako? Surađujemo sa građevinskim fakultetima u Hrvatskoj, preko udruge građevinskih fakulteta Hrvatske, zatim sa arhitektonskim fakultetima preko udruge građevinskih fakulteta Hrvatske, Naši nastavnici su članovi tehničkih odbora na niv niv nivou države. E, sudjelujemo, odnosno radimo sa udrugom e, Hrvatskih građevinskih e, inženjera, sa Hrvatskom komorom građevinskih inženjera, Hrvatskom komorom arhitekata, sa lokalnom zajednicom. Također... E, Surađujemo i sa fakultetima izvan Republike Hrvatske, dakle Engleska, Svonci, Amerika, Njemačka, Mađarska, Portugal, susjedne zemlje, znači Slovenija, Srbija, Makedonija, Bosna i Hercegovina. Evo da pozdravim još jednom slušatelju, da pocijetim, evo razgovaram sa gospođom Irenom Bošnjak klešina protekarnicom na građevinskom fakultetu u Osijeku. Ovako, još jedno pitanje, još par zapravo. Po čemu, evo, biste vi rekli da vaš fakultet eventualno zaostaje za najboljim europskim i svjetskim školama i fakultetima, ako uopće zaostaje, evo je problem novac ili inercije akademske zajednice, općenito? Pa... Problem je možda jedino u, u radnim mjestima, e, tako da mi u, se trudimo u okviru zadanih koeficijenata rješavati naše probleme, tako da svake godine zaposlimo jednog ili dva nova asistenta, evo ove godine ćemo zaposliti tri asistenta. U redu. E, ovako recimo još... E... Koliko ste vi zadovoljni sa kurikulumom evo, na fakultetu, jer biste još nešto tu možda promijenili? Pa, mislim da sam u biti već odgovorila na to pitanje. E, mi stalno radimo na poboljšavanju naših studijskih programa, e, uglavnom smo zadovoljni, ali osluškujemo zajednicu, privredu e, i naše studente i u skladu s tim radimo. Smatrate li i da se fakultet dobro snašao u bolonskom procesu kad je on bio uveden? Da, mislim da smo se dobro snašli, obzirom da i prije bolonskog procesa je kod nas na velikom broju kolegija postojalo kontinuirano ispitivanje, zatjevao se kontinuiran rad studenata, tako da smo se vrlo dobro uklopili. Ovako, rećete mi, što planirate za dane fakulteta, o što inače imate od, od događanja za fakultetu? Za dane fakulteta imamo, organiziramo različite tribine, popularno znanstvena predavanja, radionice sa učenicima srednjih škola, tako da obilježavamo taj dan i medijskim istupanjima da se čuje za nas. Tako je, to je ipak glavno. Značajnu no, podršku je u održavanju nastave čine honorarni nastavnici. Poznati su problemi sa isplatom honorara. Evo, kako tome doskočite li imate neko mišljenje o tome? Kod nas honorarnih nastavnika nema puno. Mi oduvijek njegujemo vlastite kadrove, tako da gotovo cijelokupnu nastavu izvode naši nastavnici. Ove godine imamo iskorak u tome, obzirom da imamo preddiplomski sveučilišni studij arhitekture i urbanizma, tako da se tu povećao broj e, vanjskih suradnika, ali evo, nadamo se da ćemo i to u narednom razdoblju riješiti. Rećete, s čime se još fakultet bavi, s kime još evo, surađujete? Organizirate li još nekih susreta, možda studijska putovanja ili nešto? E, da, naš fakultet. Imate uglavnom, je li tako, da znaju studenti? <laughs> E, ovako, kao jedno od glavnih obilježja bolonske reforme, na, navodi se često mobilnost studenata. U sklopu programa Erasmus potpisani su sporazumi s fakultetima diljem Europe i naši studenti i profesori sve više koriste tu mogućnost. Do li možemo očekivati i obratnu situaciju, tj. gostovanje stranih nastavnika i studenta? Što je predovjet za to? Da, naši studenti i nastavnici idu van na e, međunarodno sveučilišta ali možemo se pohvaliti da i e, određen broj studenata i nastavnika dolazi kod nas na naš fakultet. E, da bi ostvarili tu razmjenu, e, moramo osigurati međunarodnu prepoznatljivost. Dakle, mi sklapamo ugovore sa e, sveučilištima van Republike Hrvatske, e, radimo na međunarodnim projektima zajedno, sa drugim sveučilištima. Organiziramo međunarodne studentske radionice kod nas i to su sve preduvjeti koje treba realizirati da bi mogli imati međunarodnu suradnju. Koliko su studenti na vašem fakultetu motivirani i optimistični? Kako su njihovi stavovi? Što očekuju od budućnosti? Naš fakultet je težak fakultet. Tako da većina studenata koji upisuju ovaj fakultet to znaju i mislim obzirom na sve što rade unutar fakultetskih obaveza i obaveza koje si same nametno, znači organiziranje različitih radionica, konferencija, studentskih odlazaka njihovih u ljetne škole u hrvatskoj ili na zemstvu mislim da su dosta motivirani. I što mislite o tome iseljavanju mladih ljudi kojemu slušamo svaki dan, neke druge države nekim s novima trbuhom za kruhom. Ne podržavam iseljavanje nikako. E, mislim da kod nas ima mjesta za sve nas. E, smatram da nije loše da mladi ljudi dok su studenti ili kad završe fakultet da odu van, da upoznaju druge ljude, druge zemlje da se dokažu, steknu određeno iskustvo, ali trebaju se vratiti kući. I što savjetujete studentima ovako pri izboru fakulteta kada jednom dođe do toga, do tog razdoblja. Studenti kada biraju fakultet, smatram da trebaju izabrati ono što vole. To je osnovni preduvjet da bi taj fakultet mogli završiti i da bi taj posao mogli raditi cijeli život. Ako su skloni tehničkim znanostima, ako razmišljaju o građevini, mislim da se trebaju osvrnuti, pogledati oko sebe i zapitati se što vide. Vidim cestu koju je napravio graditelj. Vidim most koji je napravio graditelj. Kuća u kojoj živim napravio je graditelj. Škola u koju idem napravio je graditelj. Fakultet, kazalište, kino, sportska dvorana, hidroelektrana, sve su to napravili graditelji. To je prekrasno zanimanje. Naravno, kao i svako drugo. Naravno, Kad ima prema nečemu ljubavi, uvijek se pronađe svugdje oko nas neki aspekt tog posla. Svaki posao je zapravo bitan. tako? je, svaki posao je bitan i baš zbog toga je važno da odabereš ono što voliš. To je najbolj, nevoj poruka za kraj. Gospođa evo Bošnjaka Klešina, evo hvala vam puno. Evo, hvala i dano. Pozdrav iz Oseka zgrađenjsko fakulteta. Pozdrav slušateljima, javim se sa Građevinskog fakulteta i razgovaram sa gospođom Kristinom Strukar, predsjednicom Udruge studenata Građevinskog fakulteta koja je evo bila i u funkciji predstavnika u zboru. E, koliko ste dugo, recite mi, u ovoj funkciji na fakultetu? U funkciji predsjednice Udruge studenata Građevinskog fakulteta osvijek sam posljednjih, pa, šest sam mjeseci jer se uh, predsjednik uh, odnosno predsjednica bira svake godine znači uh, u funkciji smo godinu dana a kao uh, član studentskog zbora uh, bila sam posljednje dvije godine. Zato koliko se često može kandidirati za predstavnika studentskog zbora? Uh, svake dvije godine upravo ove godine je raspisan uh, novi natječaj za predstavnike studentskog zbora. Tako da je moj mandat zapravo završio, te su novi studenti došli na našem mjestu. Naravno, ipak ide novi nov, akademska godina. E, što ste morali proći, evo, da postanete predsjednica udruge studenata Građevinskog fakulteta? E, pa, imali smo e, izbor na e, našem sastanku, znači na redovnoj godišnji sjednici e, birali se novi, novi sastav. Uh, I mene su uh, pre predložili, te su me izabrali za predsjednicu. Znači, moralo se ostvariti uh, više od 50% glasova kako bi došla na to mjesto. Uh, nema nikakvih posebnih uvjeta, potrebno je biti član barem godinu dana, biti uh, redovan na sastancima, sudjelovati u većini aktivnosti kojima sudruga bave. Uh, i to su neke osnove, jel? I pokazati se kao odgovoran član koji je spreman izdvojiti svoje slobodno vrijeme kako bi učinio se potrebno da udruga radi ono što treba, jel? Znači i svijesti, jel tako, društvena o svemu koji su problemi, odgovornost, zrelost. Pa odgovornost, uh, znači stvari u tome da moramo nastaviti uh, preuzeti odgovornosti bivš članova uh, koje su se zaista potrudili da ova udruga djeluje, koje su uložili sav trud i svoju energiju uh, kako bi pokrenili nešto što dosad nije postojalo, znači udruga postaje u posljednjih pet godina i zaista na poče su bili užasno teški uh, svaki početak i naravno težak, ali evo, kroz ovih pet godina polako se to olakšava, imamo veće osobe koje su nas pomoći, e, možemo se obratiti kad god treba, neki od naših članova e, su i ovdje e, zaposleni na fakultetu kao asistenti i svaki put im se možemo obratiti. I to su uglavnom, moram reći, jako dobri studenti koji su udruzi e, i znači, nema nikakvih problema sa izdvanjem svog slobodnog vremena i imati dobre ocjene. E, to uopće nije problem. Porećete, je možda problem što je u pitanju samo godina dana? Možda bi dobro došlo, ipak više vremena za pripremu, jer znam, treba podređeni broj mjeseci da se sve to organizira ponovo? Pa godinu dana znači mandat. Kroz tih godinu dana se priprema za iduću godinu. Imamo članove koji su u udruzi nekoliko godina. Mandat je godinu dana u slučaju da netko s pete godine postane predsjednik, on nakon godinu dana Uglavnom, odlaze se fakulteta, ali diplomira, no ukoliko nastoja fakultet ili je to student sa mlađeg godina, znači treće ili četvrte, on može taj mandat produžiti, znači kroz dje, tri godine, uvisi koliko dugo ste na fakultetu. Znači, uglavnom, neka dokumentacija bude uredno složena da vi poslije ne imate problema poslije njih, tako? A, tako je, tako da je. Da, da znači, zapravo najviše problema nisu to problemi, već čisto ta odgovornost, jer mi smo studenti građevine koji se ne bave pravnim stvarima i sada tu postoji produženje, znači članstva udruge u registru udruga. I sada je tu potrebna dokumentacija razna za preložiti. Sad se tu moramo boreti naravno s tim, obzirom da ne znamo puno o tome, no ja sama mogu reći da sam samostalno uspjela pripremiti sve što je bilo potrebno uz primjere sa interneta, pitanjima osoba koje su ulaštene za to. Što vas je motiviralo da se bavite s ovim poslom, da se uključite u sve to? Pa mene je motiviralo uh, to što nisam bila ni malo aktivna, a htjela sam uh, dodatne aktivnosti tijekom stolik studiranja. Da, ne kažem da sam na kraju uh, fakulteta svog... Uh, sam učila je, imala dobre ocjene, sam učila. htjela sam nešto više. učanila sam se u udrugu i upoznala sam puno novih ljudi koji su mi prijatelji vjerojatno za života, koji su mi pomagali kroz studiranje dalje, davali mi savjete, koji su poticali ne samo mene, već sve članove i sada ja potlične te članove i druge studente da se priključe udruzi, da sudjeluju su aktivnostima što više jer donose nova iskustva, nova prijatelje, nova poznanstva. imamo priliku odlaziti i u druge države sudjelovati na različitim studentskim konferencijama, Me sami organiziramo jednu, organiziramo i razne aktivnosti i samim time potičemo jedni druge da učimo i da djelujemo. Koje poteze možete poduzeti kao član studentskog zbora, koliko moć imate nad promjenama koje želite, koje su to promjene, a koliko je vas sada kao predsjednica udruge? Pa studentski zbor uh, je tu uh, kako bi pomogao studentima da ostare sva prava, uh, javljaju se sa svojim problemima uh, s kojima se suočavaju tijekom studiranja i to je posao studentskog zbora. Mi kao udruga bavimo se drugim stvarima, mi nastojimo potaknuti upravovati aktivnosti studenata, organizirati različite različite događanja, konferencije, radionice i humanitarne akcije, imali smo jednu za Božić, humanitarna akcija, Božićna zvijezda, znali smo imati i za Uskars, također smo imali posjete Domu za nezbomitu djecu Ivan Štark, Uh, organiziramo radionice špageti za studenti preddiplomskog studija, uh, organiziramo konferenciju, uh, studentsku konferenciju uh, iSuccess uh, koja je upravo završila, peta godina je bila i uh, pita, time potičemo i studenti iz drugih država da dolaze ovdje. Što vi mislite osobno kakva je budućnost za građevinu samo u Hrvatskoj? Pa, ja sam ovako optimistična osoba, ja vjerujem da će sve biti dobro. Osobno sam se bojala da neće biti posla za mene, na primjer, ili za moje kolege, ali sada na petoj godini već smo polako stupili u kontakt sa poslodavcima i vidimo da s tim neće biti problema. Jedini problem je što uh, je trenutno na snazi stručno osposobljavanje koje se najčešće nudi uh, kao vrsta zaposlenja i to po meni je jedini nedostatak ovdje, jer nakon dvije godine nismo sigurni hoćemo ostati raditi ili moramo dalje tražiti novi posao. Rećete mi vaše mišljenje o iseljavanju obrazovanog mladog kadra, kako bi se to moglo spriječiti? Ja nisam za to osobno. Ranije jesam razmišljala o tome, no tijekom godina sam shvatila da... Um, Samim trudom možemo ovdje naći posao, da će biti posla za sve, samo se moramo malo više potruditi, nitko neće doći pod nas kući i ponuditi nam posao, moramo ići tražiti posao i možda to neće na početku biti ni veliki novci, ali mislim da ni ne treba žuditi zatim. jer tu nam je obitelj, tu su nam svi, ako svi odemo, ne znam ko će ostati, jel? a na mladima svijet je, dosta je pa tako i Hrvatska. Da vidim optimistična ste osoba, ovako ju smatrate li da... Da vas je vaš fakultet dobro pripremio za tržište rada? Pa da i ne. E, da, zato što e, mislim da smo stekli sva potrebna znanja u razgovoru sa e, studentima, asistentima koji su bili e, vani na neko vrijeme. E, Svatili smo da se naš fakultetni razlik ni po čemu od njih, osim po e, više... E, Stručnih praksa. Znači to je uh, ono što mislim da nedostaje i da bi bilo potrebno, a to je profesorica Mirjana Bošna Klečina rekla da se rade na tom. Ja se nadam da će se to uskoro riješiti uh, za buduće generacije kako bi njima bilo lakše jer puno je bolje kada primijenimo ta znanja u praksi i vidimo jesmo li zaista nešto naučili ili nismo. <laughs> Ali ja mislim da jesmo i da ovaj, se ne trebamo bojati uh, rada jel, u privredi. Imate li na umu nekog možda od profesora da je ostavio poseban dojam na vas ili dobar ili loš? Pa ne mogu nikog posebno izdvojiti jer svaki od profesora je na neki način utjecao na mene uh, svojim nastupom, recimo predavanjima. Netko je meni, uh, mene potaknuo da se upoštam znači u ovo u da postanem član udruge i da se u studentski zbor e, samim predstavljanjem e, držanjem govora e, svaki od njih e, potiče e, na nešto bilo je profesora koji e, su nas poticali na te razmjene studentske da idemo van e, tu mogu izvojiti profesora Ivana e, Krausa koji je zaista djelovao Znači, on zapravo je bio jedan od onih koji je mene potaknuo na daljnji rad. Nije puno studenta ovaj, došlo po taj utjecaj, ali ja sam se dala, tako da nije mi žao i on je uvijek tu spreman da nam pomogne, tako da ipak mogu izdvojiti jednoga, a to je on. Što biste savjetovali budućim studentima pri izboru fakulteta? Zašto izabrati vaš fakultet baš? Uh, ovaj fakultet treba zabrati ukoliko smatramo da je tehnička struka za nas. Ja se osobno ne mogu zamisliti da studiram medicinu ili nešto drugo. Uh, o, fakultet je dobar jer mislim da ima posla, uh, raznovrsanje, uh, nije više samo statika i samo crtanje. To ima puno područja u kojima se može raditi i možda uh, u Hrvatskoj nisu tolika rasprostra, rasprostranjena, ali polako i to dolazi. Uh, o, dalje, <laughs> tko sve sudjeluje s vama u studentskom zboru i koji su vam zadaci i tko vam pomažu u tim zadacima? U studenskom zboru sudjeluje sedam članova, od toga jedna predsjednica, potpredsjednik i ostali pomoćni članovi. Pomažu također, djelujemo sa drugim studentskim zborovima i djelujemo na sveučilištu. Pomažu nam također i profesori u onda kada nam je potrebno ovaj I tako. <laughs> evo, zapravo vas nisam pitala koje ste vi trebali ostvariti da nakon člana studentskog zbora vi sad postanete evo, predsjednica uh, udruge studenata. Kakav je to bio proces? Pa to zapravo nije povezano tako da je neovisno jedno o drugome. Ja sam uh, jel svojom voljom postala i predsjednica udruge i član studentskog zbora. Ali nije uvjet da se mora biti član jednog ili član drugog da bi se djelovalo u drugoj sastavnici. Rećete novim studentima, pitanje koje mene je zanimalo kad sam tek kretala, odakle crpite energiju za sve aktivnosti i odgovornosti s kojima se bavite? Dosta ste aktivni, imate vremena i za učenje i sve. Što vas motivira? Pa motivira me, prvo što sam rekla je znači, to što će završiti fakultet i zna da sam nešto učinila tijekom svog studiranja, osim što sam učila. Uh, motivira me to što sam upoznala puno prijatelja novih, uh, što ćemo ostati dobri, što se stekla novih pozna, uh, nova poznanstva, što uh, uh, to je malo čudno ozvuči, ali sprijatelji se i sa profesorima i sa asistentima to je isto jedan od pluseva, drugačije gledaju na vas. Puno je lakše zatražiti nešto od profesora kada znaju da negdje djelujete i kada znaju da nešto radite. I puno puta se oni nama sami obraćaju da pomognemo im u njihovim aktivnostima i podržimo ih. Imate li neke savjete evo, za učenje koje biste dali studentima? Pa savjet za učenje. Ja sam prve dvije, tri godine štrebala, znači doslovno. Učila sam na pamet jer je to fokusiti jednostavno zahtjevao. Predmjete su bili takvi da se moralo učiti na pamet. E, kasnije su već došli e, kolegi koji su bili više stručni i tu se olakšava učenje samo, jer puno lakše ulazi u glavu i puno brže. E, ne treba ništa gubati, samo treba učiti sa razumijevanjem. E, da treba puno sad učiti, ne treba. Ovisno, naravno osobi, postoji osoba koja će pročitati jednom i naučiti, postoji osoba koja će morati učiti mjesec dana za jednom kolegi i neće naučiti, možda možda i hoće, tako da je to sve uh, dosta osobno. Rećete mi vaše mišljenje o bolanskom procesu i kurikulumu na fakultetu? Uh, bolanski prof, uh, proces uh, mislim da je dobar ako ga studenti iskoriste. Uh, znači, ono omogućava da... Kolegi položimo putem kolokvija i to je po meni jako dobro jer znači, imamo gradivu podijeljenu na dva do tri kolokvija i puno je lakši proces učenja nego da sad dođemo na ispit koji usto zahtijevaju usmeni. Putem kolokvija puta znamo biti oslobođeni usmenog dijela ispita što je za neke studente jako dobro obzirom da imaju tremu usmenu se izražavati. E, tako da e, mislim da je to dobra stvar. Što se tiče kurikuluma e, mislim da je zadovoljavajući. E, profesorica Mirjana je rekla da se radi na njegovom poboljšanju i ja vjerujem da će biti još bolje. Da pozdravim slušatelje, javim se iz Osijeka, Građevinski fakultet, razgovaram sa gospođom Kristinom Strukar. E, recite mi još vaše mišljenje o Erasmus programu, to ste možda vi sami sudjelovali u njemu? Nisam osobno sudjelovala, ali poznajem kolege, odnosno prijatelje koji su sudjelovali, imaju jako dobrih iskustava, konkretno su bili u Wiesbadenu Njemačkoj, njih četvero prošle godine i došli su sa puno novih iskustava, poboljšanjem znanja jezika, što engleskog, što njemačkog, neki u su upoznali tamo i svoje cure i momke. Obaj, tako da mislim da je dobra stvar i da se treba upuštati u to. Nisam osobno malo vremena ove godine da se aktiviram u tom dijelu, ako mi je bila želja, ali potičem sve studente da se odvaže na to, jer donosi puno novih iskustava, puno novih znanja, Uh, i puno novih partnerstva, naravno, u daljem životu. Da se vratimo ponovo na udrugu u studenta, recite, evo koliko često se vi godišnje sastajete? Uh, pa sastanci su zapravo na mjesečnoj bazi, jednom do dva put mjesečno, ovis, o, ovisno o aktivnostima, ako nam nešto slijedi, neka, neki događaj ili nešto, tada su sastanci nešto češće kako bismo uskladili i dogovorili sve što je potrebno učiniti. I koji su planovi za nadolazeću akademsku godinu? Planovi su uh, održavati aktivnosti kojima se trenutno bavimo, znači humanitarnim akcijama, špagetama, zimskim radionicama, o radionicama općenito uh, te konferencijama i sukses, ali ja se nadam da će studenti biti još aktivniji na godinu, te da će nam se pridružiti veći broj studenata i aktivirati se u više novih aktivnosti. Uh, ja to podječem i nastavim pomoći unato tome što, što neće biti na fakultetu, ali moja pomoći uvijek tu. Koje su još događanja u planu za studente? Pa, e, trenutno ne znam, sad su na godišnjama, ali e, na početku godine dogovaramo s aktivnosti koje će se e, održavati tako da to tek slijedi. U kojim se projektima sada bavite još? E, projekti, e, tre, kao što sam spomenula, ISAC sestorom je najveći projekt udruge e, koji se radi osim njega? Osim njega špageti, to je ta studentska radionica, zaborala sam spomenuti zimsku radionicu koju smo imali, odnosno radionicu koju smo izrađivali boljištne ukrase kako bi uredili prostorje fakulteta, na tom mjestu radimo. Zatim Znanost u skavu, e, to je projekt kojim potičemo e, druženje studenata sa profesorima. Pozovemo profesora po izboru studenata s kojim odemo na kavu i pričamo. Pa na kraju se to svede o poslu u privredi, njegovim iskustvima, e, nekim savjetima koji nam može dati te osobnim iskustvima. Znači posao e, ureda studentskog zbora je zapravo pomoć studentima. I studenti se uvijek mogu obratiti za pomoć e, ako imaju neke probleme i ne trebaju se toga ustručavati. Pa s kojim problemima vam se jave studenti? S kojih problemi najviše muče? Kada vam se obrate? E, pa najčešće se obraćaju e, u vezi upesa na godinu. Znači, ukoliko neki student upisuje ponavljačku godinu već više puta, onda se jave da znaju koja su njihova prava, plaćanja i način studiranja. Usto javljaju se i za... To su uglavnom glavni problemi, jel' tako? Da. Imate li još neku poruku za kraj? Za kraj... Um... Pa Studiranje je znači, najbitniji i najljepši dio života i savjetim svim studentima da iskoriste to najbolje što mogu i da se aktiviraju što više mogu i da se ne ustručavaju puštati u nove avanture. Hvala puno. Zahvaljujem se Kristini Strukar i iz Osijeka građevinski fakultet Sanja Benić. Montaž Robert Pavelić iz Osijeka Sanja Benić.